Basi karibu katika shule ya Biblia katika wiki leo tarehe 28 Juni mwaka 2021 tumesomewa mistari ipatayao e, 28 ya mlango wa 45 wa kitabu cha Mwanzo ambayo tunaelewa kwa sasa. E, ni habari ile ile tulianza kuanzia mlango wa 37 tulianza habari za Yusufu. Mlangu wa 38 ulikuwa tofauti kidogo eh lakini kwanzia hapo tumekuwa tunakuwa tunasoma habari za Yusufu tangia alipouzwa eh na hata sasa akiwa mtawala katika misiri. sitarudi huko kwa sababu ni kitacho tume kisoma mara kadhaa. Tuko tunafutia ujumbe wa Mungu katikati ya maneno haya. Mungu anataka kusema na nini eh, na sisi kitu gani? Tutaona mambo makubwa manne eh, lakini na e, na nimekasema ujumbe mkuu katika somo la leo niliyeweza kuona humu eh ni tukasema ni kwamba kuna mpango wa Mungu katika kila jambo. E, katika kila jambo kuna mpango wa Mungu. Na tutaona kwamba uh, kuna mambo mengine mabaya. Kwa mfano mambo yanaelekea kimsingi alikuwa ya sio mazuri. Ndugu anauzana na nini na baba yao ana huzunika. Inaonekana mzee alihuzunika muda mrefu sana. Eh na hata leo bado yuko kwenye hali ya huzuni labda paka atakapokutana na mwanaye mlango nao lakini alikuwa amehuzunika muda mrefu kwe kwe ndani ya hiyo huzuni ndani ya kuuzana na nini tutaona Biblia ita imethibitisha na kuthibitisha kwamba unakuta ndani ya tukio baya kama hilo na hukulikuwa kuna mpango wa Mungu mm -hmm. eh tutaona na hoja nyingine ni labda nizipitie nazo kidogo kwa ufupi sana kwa hoja, hiyo tunaona hoja ya kwanza ndio hiyo kwamba kuna mpango Eh e, si, itakuwa hoja ya pili. E, itakuwa hoja ya pili itakuja katika. hoja ya kwanza kwanza nayo ambayo sijaona si, kama inabeba ujumbe moja kwa moja tutaiona iliyoungana na hiyo. Ina kidogo lakini inayosema e, upo wakati sahihi kwa kila jambo. Kwa hiyo eh itakuwa hoja inayotangulia mstari ya kwanza. Lakini mstari ya katikati sehemu kubwa tutaona kwamba e, huku kuuzwa kwa Yusufu na nini? Ulikuwa ni matatizo ilikuwa ni shida ilikuwa na nini lakini Ulikuwa ni sehemu ya mpango wa Mungu eh ambao tunasema ndio hoja mmoja wapo katika hivi e, lakini tutaona hoja nyingine katika mistari ya leo eh e, hoja nyingine kwa tumeona hizo mbili tatu zitakuwa inasema eh maramia katika ulimwengu wa sasa na hata ule ujao e, tutaona pia kuna katika kumtumikia Mungu. Watu wanaomtumikia Mungu hawaache hivi hivi. Kimsingi kuna mtu anaye huna namna nyingine unaweza kulipwa katika uhai wako. Eh, au mimi au wewe yote yeye na Mungu zaidi ya kumtumikia Mungu. Eh kwa hiyo tunaona kwamba Mungu hatotumikishi bure kuna vita tatulipa. Tutaona eh hii hali ya Yusufu kwenda aka akateswa akawa utumani na nini? E, na ikaleta huzuni kwa baba yake na nini lakini inakuja kulipa maramia 100 e, inakuja kuleta shibe ina inakuja kuleta ufa, ufanisho mkubwa sana na tutalinganisha pia na, na mahubiri au mafundisho ya Yesu katika njiri eh ya mwisho tutakafunga nayo kwa leo na itakuwa sio hoja kubwa sana lakini hoja muhimu vile vile inayosema upendo wa baba au tuseme upendo wa mzazi e, na mwanaye Leo hii nitangulia tu kuisema kwa ufupi na kwa sababu baadaye tutaiona kama somo kama kipengele tutategemea. Leo hii kuna upendo mdogo sana katikati ya wazazi na watoto wao. Eh, hivi watu wanajipenda wenyewe, wanapenda vitu vyao. Na kwa utakuta kwa sehemu kubwa siku hizo watu wanapenda kazi zao kuliko watoto wao. Hata kama mtoto wangu nampenda lakini ukienda kwenye vigezo vya kupenda. Ni nani unampa muda wako? Ni nini unatoa mawazo yako na nini na nini utagundua viko kwenye kazi, kwenye vitu vingine sio kwa watotoa. Na sasa baadaye eh baadaye na yule mtoto naye kwa sababu unajua mtoto anachokuandicho anachotoka. Ni mtoto naye unakuta kwamba hana ule upendo tena. Baadaye. Kwa hiyo unakuta ni, uli, ni Biblia inasema siku za mwisho watu hata mtoto atamsaliti mwanae na mtoto atamsaliti babaye apate kuwa Kwa hiyo hivyo vitu vilisemwa kwenye Biblia tu. kwa macho. E, lakini tutakuwa sasa tunaangalia uhusiano uliopo kati ya Yusufu na baba yake eh tutaona tuta hicho kipindi same turudi katika vile pengine vya vya ya manzo e, tulisema kichwa cha somo la leo ni kwamba kuna mpango wa Mungu katikati ya kila jambo. Na nianze kusema pia kwamba sio mara nyingi mpango wa Mungu upo hata kwa watu wasiowaamini Mungu. Eh Mungu anaweza kutumia watu wasiowaamini. Kwa mfano hapa Farao yuko katika kutu, kumtumikia Mungu lakini hana ha, yani, sio chombo cha Mungu. Yaani ni chomo cha Mungu lakini ha, hafaidi. Kimsinga atakuja kuwa sehemu ya mapigo. So anasema emwareteni hapa na nini anatuma na magari anawapa na vinono vya nje na nini? Anakuwa sehemu ya mpango wa Mungu. Na Mungu anatumia anamtumia Farao. Lakini baadaye atakuja kumgonga. Atasoha muamini. Kwa hiyo tunaona kwamba Iki kichwa kinachosema kuna mpango wa Mungu katika kila jambo e, tutakwenda Well, kwa swali ni utangulizi. Ngoja eh hiyo hoja ni tatu. kidogo. Takuja ya pili. Turudi katika hoja zinza mwanzo zile. Eh. Kwa tunaona kichwa ni kwamba ku Mungu ana mpango wake katika kila jambo iwe zuri liwe baya hasa kwa wale wa mchao. Eh. Yaani jumla ya mambo yote yanaenda ili kusudi wale wanaomcha Mungu wapite kwenye bonde la vuli wa mauti wapite kwenye matatizo wapite kwenye kupungukiwa fanya nini anakuwa na mahesabu ya mwisho kwamba anataka watokee pale tumeiona kama tunamwona Yusufu mambo yaliompata naamini na, na, Yusufu hakufurahia ujana wake e, ana miaka 17 anauzwa, anakuwa utumani anakuwa gerezani anakuwa anatumikishwa anafanya nini lakini katika hayo matatizo yote kumbe kulikuwa kuna mpango mkubwa tu wa mwisho. Kwa e, hiyo kama utangulizi tuna anza na hoja uh, tunaanza na hoja inayosema hoja ya kwanza tunaiona hapa eh inasema upo wakati sahihi kwa kila jambo katika ze hoja nne hii ndio inaanza inaanza na tume kwanza mstari wa kwanza pale anasema hivi hapo Yusufu hakuweza kujizuia mbele yao wote waliosimama karibu naye akapiga kelele na kusema mondo mundo, eni kila mtu mbele yangu wala hakusimama mtu pamoja naye Yusufu kwa nduguze akapaza sauti yake akalia nao wa Misri wakasikia watu wa nyumba ya farao nao wakasikia Yusufu akawaambia ndugu zake mimi ndimi Yusufu baba yangu eh, mimi ndimi Yusufu baba yangu angali hai bado wala ndugu zake hawakuweza kumjibu maana waliingiwa na hofu e, mbele yake mstari wa tano mstari wa 4 Yusufu akawaambia ndugu zake karibuni kwangu basi wakakaribia akasema mimi ni Yusufu ndugu yenu ambaye mlinuuza mlinuuza kwenda Misri mstari wa tano, basi sasa msihuzunike wala msi msiudhike e, nafsi zenu wa neuza huku maana Mungu ananipeleka mbele yenu kunihafadhi maisha eh, kuhifadhi maisha ya watu eh, kwa hiyo anahifadhi hata ya Misri ujue aliweza eh ndio kuonyeshwa maono kwamba kuna njaa kali inakuja baada ya shibe na nini kwa hiyo watu wanaishi kwa sababu huyu anasema huu mpango wa mimi kuuzwa na nini Kwa mpango wa Mungu hamkujua tu eh, na nadhani ndipo anaanza kutambua nadhani wakati anauzwa anateswa anafanya nini alikuwa anasema lakini Mungu mbone ameniiacha Mungu mbana umenifanya haya. Nimekukosea nini? E. Kwa hiyo tuna hii hoja nimesema itakuwa ya pili. Embe ngoja tukae kwenye ile hoja ya kwanza. E. Tuzipange kama zilivyopangwa. Mtu anaye anajif, Biblia, tuna, tunatotakiwa pia tujifunze ku Biblia e. kwa utaratibu kama ambavyo imepangwa. E. Mungu ndio sababu Biblia ina vitabu vimetengwa, e. ina sura zimetengwa ina mistari kila mstari umepewa <laughs> namba yake ili kusudi tuwe na makusudi katika kila kipande. Si kupati, uh, ni Biblia tu yenye utaratibu huu. Wewe unaweza kupata vitabu vya kitaalamu vya nini lakini vyote vimechanganywa tu. Hakuna mstari mmoja haujisimamii. Muona sema hapa kila mstari itaopa namba ili kusudi usipotee. Eh. Kwa hiyo tunaanza na hii hoja jamani. Inasema eh upo wakati sahihi katika kila jambo. Ambayo ni sehemu ya mpango wa Mungu pia katika kila jambo. Lakini sasa tunaanza na kipengele cha wakati. Hemu angalia uh, huku nyuma kwanza mlango wa na mbili ndugu zake walipopatwa na jao wakaja kuemea. Eh? Walipofika pale kwanza kitu cha kwanza alianza kawaoto nyinyi wa perelezi. Arishawagundua na wajua. Anasema nyinyi wa perezi, hemu, akawatia ndani. Siku tatu Badae wajitetea tetea, tetea hani oh, na nini akasema okay nawaachia na nabaki na na akabaki na, na, na simio na akamfunga aka na walienda na chakula kingi wakara huko na mimi nilipita miezi kadhaa eh bado amefungwa eh, eh hajajitambulisha yeye anawachukia na kuhakikisha alikuwa anawapenda kwetu kwe. tutaona leo analia kwa kufurahia eh sio kusema kwamba ndo anaanza kufurahia kwa sababu ndo amewatambua pana alikuwa anawajua sema alifanya kujizuia muda na wakati na majira vilikuwa havijatimia. Amen. Kuna wakati Mungu atajifunua kwako. Na kwao, na kwao wamchao, na kwao wa mpendao na wote wanaotumainia wanao, utumainia, eh, wanao uh, utumainia uchaji wake au kumcha Mungu. Eh. Um, ak katika ku kabla muda haujatimia Kuanzia mlango wa 42 mpaka leo ni mlango wa 45, ni mlango kama minne, 42, 43, 44, 45. Ndipo anajifunua. Wakati unafika kwenye mlango wa 45. kuja mara ya kwanza, akawafanya yote hayo na nini akawa wakaondoka. Wanarudi mara ya pili, wanafika ana mlango wa 4, 20, anawaruhusu wanaondoka wanafika njiani anawekea na kikombe kama mtego, wanakamatwa wanarudishwa tena. E, baadaye sasa anakaribiana nao wanaanza kula chakula na nini? Ba ada yakula chakula anasema sasa huyu aliyeba kikombe si Benjamini ndugu yangu eh lakini walikuwa haji kama ndugu nduguangu anasema huyu anabaki ninyi ondokeni ndio alikuwa anamtafuta Njoo wakati mwingine Mungu anaweza katafuta kile kilicho kwako anatafuta eh, ule muda wako labda mzuri wa Jumamosi anasema huko ndo nataka upeleke nje wala lazima sasa ndo muda wangu mzuri wa kufanya vitu na Mungu anasema ndo huyo uh, huyo ndo Benjamin naye mtafuta kwako eh emchukweni simioni wenu nne nini na Yuda nenda tu mimi namitaka, wakasema ndo Yuda tuliona kwa mlango ule ilikuwa pia ni mpango wa Mungu katika kuji, ku, ku, ku, kutakasa viombo vyake vichafu ili ushindwe kuvitumia mu huo mpango wote ulikuwa pia huko juu ya Yuda Yuda aliyekuwa mzini fulu mtafu mtu wa adhabu na nini tunaona ameshageuka amesha kuwa chombo cha Kristo chombo cha Mungu eh, sasa chombo hiki kimeshatakasika Mungu yu, yu, sasa anataka sasa kuleta kujitwalia taifa na kujitwalia taifa lazima niende Misri sasa linafikaje huko Ndiyo hizi nenda rudi nenda rudi fungana kamatana weka ndani singiziana na nini kumbe wao wanasema Mungu yuko anatesa kumbe Mungu yuko anakuleta karibu na yeye Yusufa wafalio chika kwanza kukutana na Yusufa ajiende kuzangu karibuni sana wangesema ah huyu mtu yani hawajapi hawajasomana hawajijuana hawajafanya nini ha, hawaja soma hata kwamba kuna haja ya kuja misiri. kwa so, sababu tayari wameshaona kuna haja ya kuja Misri sasa lakini siko kwa kwanza wakikutana wangesema bana tunakaa kwetu e, lakini jambo kulikuwa kuna wakati ulikuwa hujatimia leo tunaona sasa Biblia inasema wa kwanza baadaye anasema Yusufu sasa akashindikwa kujizuia muda umefika wakati umetimia kwa nini alisubiri milango yote mini leo ndo anatimizwa e, na ni baada ya kuwa ame amemuona ame, ame, ame e, Yuda ah yote alikuwa na mpango wa Mungu ndani yake lakini anamuona Yuda sasa ametimia huyu tunaozo kaongea ruga moja mu, ha, e, huyu sio sio akuniuza tena hu. huyu yuko tayari kutoa uhai wake kwa ajili ya mdogo wangu lakini mimi aliniuza kwa hiyo akaona hapa sasa ndio muda leo hii watu hawajui majina na yakati ya kufanya jambo fulani hawajui eh hawajui majira na nyakati ya kufanya jambo fulani leo hii nguse tu mifano ya kimaisha unajua unapohubiri lazima utoe mifano eh tuione sio hapa atamuongelee yuda tena atamuongelee yusufu tunakuongelea wewe hapo na mimi hapo. eh e. hii kuna kitu kinaitwa elimu mtu anasoma elimu zote anazimaliza anagonga 40 na kitu anakuambia ndio naenda kuoa kuolewa kuhu hiyo ndio imechelewa wakati wake umepita kila jambo kuna kuwahi, kuna kuchelewwa lakini pia kuna tabia ya vitu vingi eh, ku watu wengi au vitu au mambo fulani yanawahishwa kabla hata ya wakati wake tunaona kwamba Yusufu hakuwaisha kujifunua tafsiri yake ni nini Mungu anaza asiche leo hii watu wanataka kufika kanisani leo eh, siku ya pili na tatu na nini baada ya hapa natwambia nataka niwe yani zile baraka za Mungu sasa ziko wapi Mungu asemakuna bado mlango wa tatu bado wane na 5 muda bado hatujafahamiana. Tuliona pia Yusufu alikuwa ni taswira ya Kristo katika vipimo vingi. Na leo anawaambia asemakuna ni mashahidi wangu na Benjamini yuko hapa ni mashahidi. Emne ndiye ni mkamwambia baba yangu. Yesu ndiye anamwambia asemakuna nyinyi ni mashahidi wangu na Roho mtakatifu pia ni mashahidi ni wangu. Anasema katika kitabu cha Yohana tukipokuwa tunasoma eh, mlango wa 17 hapa. Eh? Sema nyinyi mtanishuhudia ni mashahidi inachokisema ni kweli. Eh. Eh. Oh ndoa ya namna hiyo ambayo imeja baada ya kwamba mtu ameshaizunguka dunia yote ikamchosha, eh amepitia kila kijana wa mtaani na kila eh, binti wa jirani na nini ukote anasema sasa ndo naenda kutangaza ndoa. Naomba michango. Eh. Ni kejeli Msingi doa nyingine kejeli doa nyingine kejeli unataka kusema sasa inaingia api inaingia katika timing muda nyakati majira yapi mtu eh mtu anaye nafanya vitu vingine vyote alafu baada ya kuchoka na mwini ume umeanza ume, ume kutohama anasema sasa na, na nimepata mwenza sio kweli eh eh Watu tuna tuna ngoja niwaambie kitu kingine. Watu tuna watu wanabeba machungu kwenye mioyo yao, ndiyo si? hii dunia unajua kuna msemo huko dunia unasema dunia ni uwanja wa fujo, nani anajua hiyo? Na dunia pia wanasema ni tambala bomu. Eh, unakuta mtu anaweza kawiko kazini akajikuta ameoneoa. Kazini, boss wake, watenda kazi wenzake uko labda yuko majirani unakuta ame, ameonewa labda ndugu zake umo kwenye zao na ua, unakuta mtu tu sasa na sio mmoja unakuta huyu anaweza kaa na hivi na huyu ana hivi na nini tuna tabia pia ya kutokuwa na subira ya kumsubiri Mungu eh aweze ku, ku, ku, kutuokoa eh kutuokoa tunaona subira ya ya Yusufu anakutana na ndugu zake waliyomuuza waliofanya yote yale lakini anaendelea kukutana nao anajaribu jaribu kuwaleta tunaona hali kubwa sana ya subira ya katika katika, katika, katika eh, utendaji wa Yusufu. Eh, utendaji wa Yusuf sehemu nyingine ilikuwa inabidi arudi ndani baada ya kuona ndugu yake Benjamin anaingia ndani anajificha baada ya kuona machozi yamepungua na uzuni, mepungua na arudi tena na chekanao tujifunze kuwa hivyo. Unaweza na mtu aliyekuudhi, unafanya nini? Unafika mbele na Hapana, wakati mwingine tujifunze kuweka ndani mambo. Eh, kuyaweka ndani. Lakini mbele za Mungu. Kwa sababu kuna watu wengine wanatunza vitu badala ya kuvitunza na kumkabidhi Mungu. Yana vituza mwenyewe vinaendelea kuzaa chuki na hasira na ubaya ba, ba, na kuzaa bomu. Eh, kwa hiyo siyo sawa. Eh uliposoma katika kitabu cha Wagalatia mlango ule wa tuoni subira ya Mungu vipi eh unajua mpango wa Mungu wa kumokuwa mwanadamu ulikuepo kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu kwa, kwa misingi ya dunia eh ukisoma katika kitabu cha Wagalatia mlango ule wa 4 eh na Nihame nilihame kwenye hiyo hoja lakini naona sijaikamilisha eh katika 4 nasema Garatia katika 4 anasema hata ulipowadia utimilifu wa wakati Mungu alimtuma mwanaye ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, na uzo na kadhalika. Yesu Kristo hakuja wakati wa Ibrahimu. Hakuja wakati wa Musa. Hakuja wakati wote, nasema mpaka ulipotimia utimilifu wa wakati. Sasa kama Mungu Baba yetu kuna wakati unakuwa haujatimia, anasubirisha mpaka unafika wakati. Kwa nini sisi tujijifunze kwa nasubi. Na ngoja nikwambie kitu kingine. Ni vigumu sana kujua ni wakati gani jambo linatokea. Sahihi, wakati sahihi wa jambo. Ni pale tu tunapokuwa njia zetu ziko katika nuru ya Mungu. Mungu ndiye atatujua kwamba huo ndio wakati wenyewe sisi. Yeah. Eh. Kule usubiri tu. Kwa ngoja nisubiri tu. Ngoja nisubiri tu wala sio kama ni kigezo kizuri cha kusema kwamba subira tu subira pana subira iliyo katika mwanga na nuru ya Kristo. Tunapokuwa tuko katika e, nuru ya Kristo, katika utendaji wa kimungu, katika kumpendeza Mungu, katika Mungu anazaambia sasa wakati Yusufu huu eh, wakati na wakati wa kujifunua. Ukijifunua hawatakimbia. Lakini hata yeye na anasema, mm, "Mtakapokuwa mnarudi, msipotee huko. Msipoteeni njiani. mfike kabisa nataka mfike mlete na baba." Ndio maana yale maneno anawaambia yeye pale eh? kwa hiyo bado aliona kama wakati kama bado lakini bado ana eh? mtumaini katika kitabu cha labda sitafungua pale lakini niiseme tu katika kitabu em pale luka e, 15 biblia inasema katika mstari wa 12 luka 15 ni kile kisa cha mwana mpotevu potengo eh? 15 eh, mstari wa 12 biblia inasema ule haraka kidogo luka 15 12 biblia wa 15 12 eh anasema yule mdogo akamwambia babaye baba nipe sehemu ya mali inayoniangukia akamgawia vitu vyake hata baada ya siku nyingi yule mdogo akasaya vyote akasafiri kwenda nchi ya mbali eh akatapanya mali zake na kadhalika huyu kijana alikuwa mtoto yuko nyumbani hajapungukiwa chochote lakini alikuwa naona anachelewa. eh Anacherewa, cherewa anataka urithi wake aanze maisha. Ah. Eh? Huyu alikosa subira huyu. Tumeona pia kuna upande wa pili wa kuchelewesha vitu bila sababu. Tumeona ulimwengu sasa watu wengi ni mtu unakuta anaenda kwenye ndoa na miaka 35 ni binti ni kijana. Kwa hiyo TV lata kuwa meshachafuka huko kabla. Mungu sio mjinga ambaye alimruhusu aweze ku anza kuwa na umri wa uzima katika miaka 17, 16, nane. Lakini leo dunia nasema, pana hemu kwanza mambo mengine yote. Kwa hiyo ni upande wa wa kuchelewa. Lakini tunaona na huu akuwai. Huyu alishindwa kuhudubia. Unajua kama huyu mwana mpotevu alivyokuwa anasubiri urithi wa baba yake, akashindwa kusubiri, akaoomba kabla ukaenda kumharibikia, akarudi kama mtumishi tu, na ni kama baba yake alikuwa ni mwenye rehema tu. Nivyo na sisi tulivyo mbele za Mungu. Tuna urithi mkubwa mbele za Mungu lakini hatuna uwezo kabisa wa kusubiri. Eh. Hatuna uwezo wa kusubiri. Tunakuwa kama wanaopotea. Eh. Lakini tunaona Yusufu eh ana ana uwezo wa waku, kuwa na subiri na paka wakati na majira yanapotimia. Naye yote ni kwa sababu alikuwa anamcha Mungu. Subira yetu e atake tuambia wakati na majira sahihi ni Mungu wetu. Usoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza stenda huko mstari wa mlango wa 13, Samuel wa kwanza 13:8 na tisa kwa kuna kuna mfalme Sauli, mfalme wa kwanza wa Israeli, eh. Ali alikuwa anapigana wa, na, na Wafilisti eh na aliyekuwa anatakiwa ku na yani mambo yanatakiwa ile vita iongozwe kwa kwa kibali cha Mungu ilikuwa ni vita ambavyo wametuma na Mungu kupambana wale wa Filisti. Na ni ni pamoja na kutoa dhabihu. Na aliyekuwa anatakiwa atoe dhabihu alikuwa ni nabii Samuel sana. Na mimi Samuel kwa sababu huyu alikuwa anaona kwa kuto kumcha Mungu huyu Sauli huyu. Mungu anaona akaamua tu ngoja nimcheleweshe eh nimcheleweshe Samuel asifike pale vita ni kutoa dhabihu ili kusudi washinde vita. Sauli akaanza kupanikia akasema emneteni na idhereni neteni eh mara kondona kutoa dhabihu wakati haikuwa kazi yake eh, akawahi kufanya jambo wakati alikuwa anamaliza tu kutoa dhabihu samuel anasema anasema nimeshaamaliza kutoa dhabihu anasema umekosea na ufalme unarani kutoka kwako ukichunguza kinachotokea pale ni kukosa subira lakini wala sio kukosa subira ni kukosa mapenzi ya Mungu katikati ya uwepo ukosefu wa uwepo wa Mungu eh ndio ilikuwa sababu eh kushindwa kupata Mungu hakuweza kujitokeza kwa wakati. Eh. Kwa hiyo tunaona hoja. Emtu angalie eh, mstari wa eh uh, uh, pia tunamwona mtu kama Esau. Eh tripleza kabla ya Yakobo, kabla ya Yusuf tusome wale za kina Esau na Yakobo. Mungu wa 25 stand up kwa soche usoma. Kwa hiyo nitausema tu. Mungu wa 25, mstari 32, Hesabu alikuwa ndo mzaliwa wa kwanza na kwenye mahesabu Mungu alikuwa anapitisha nyakati za agano la kale. Sio la sasa. Eh? <laughs> alikuwa anapitisha e, e, baraka zake, mtendaji wake katika e, kwa watu wake kupitia katika mtoto wa kwaz. Kama Mira zilivyomo, mtoto wa kwanza alikuwa na thamani yake fulani. Sio kesi ngoma na thamani kuliko wengine lakini kuna vitu fulani vya kiurithi urithi alikuwa anavipata. Sasa aliyokuwa anavipata kutoka kwa Ibrahimu alikuwa ni, ni Esau Lakini Esau njaya siku hii moja ndo ikam, ikamfanya apoteze uzalio wa kwanza. Sina haja ya kwenda huko tu na tukasoma pale tushakisoma. Hiyo ni hoja ina kujitegemea. Akasema sasa uzalio wa kwanza utanifaa nini kama nina nanja yanga. Nipe hiyo dengu nile acha ya anamwambia Yakobo nduguye pacha wake Yakobo akasema sawa nitakupa lakini niuzie a sema tamkwa kwa kinywa kwamba umeachia uzalewa wa kwanza akasema hata ni ni hata ni nikibaki nao nja. na kufanja na ndio siku moja mtu eh leo hii watu wako tayari kuuza usafi wao wa kiroho kwa ajili ya waweze kupata ajira kwa ajili ya waweze kupata nafasi ya kazi aweze kupata uteuzi ateuliwa awe kiongozi leo hii watu wengi wako na nafasi za uteuzi kwa sababu alikuwa yuko tayari kujiuza mwili wake tunaongea vitu ambavyo viko kwenye jamii zetu vipo vimejaka wiko vinge eh nicheje nani nicho kifanya esaw eh aliuza emme twende tusonge mbele katika hoja nyingine emme twende katika hoja ya pili kwa ajili ya hoja ya pili tuliona ilikuwa inabeba somo la leo ilikuwa ni hoja ya, ya ya kwanza. Hoja apili, kwanza ya pili inapatikana kuanzia mstari wa tano na wa saba na 8. Eh mtende pale katika tu, tu, katika mwanzo wa 45 eh mstari wa tano wa saba na wanane tutaruka kidogo ma mstari mingi inasema kuna mpango wa Mungu katikati ya kila jambo. Eh ndio tuseme hoja ya kuanzia i mean ya, ya, ya kubeba somo la leo. Kuna mpango wa Mungu katikati ya kila jambo hasa kwa wa uchawi. Eh Unaweza ukaona labda u... mambo yako aina vizuri. Amna ikitondao moja, abla, abla afanya nini? Eh? Kumbe humo ndani kuna mpango wa Mungu. Kama na nyingine ni vile inavyokuwa. Eh? Um mstari wa 5 tuliosoma pale anasema basi sasa msihuzunike wala msidhike nafsi zenu kwa kuniuza huku, maana Mungu alinipeleka mbele yenu kuifanyeni maisha za watu. Naona mpango wa Mungu katika kuuzwa kwa Yusufu. Eh? Je, ilitim? Ili, ilifanyika ili au Ilifanyika. Lakini wakati Yusufu anauzwa, wakati Yusufu anapotwa, wakati Yusufu anafungwa, wakati nafanya nini ilionekana ni matatizo tu Mungu amemwacha. Ilionekana Mungu amwacha. kumbe kulikuwa na mpango wa Mungu yusudi watu wa okolea. Na kuna mipango mingi mingine yusudi Mungu aweke kichwa chake katika uzao wa Yusufu. Ili kusudi Mungu ajitoa ile taifa Eh, wewe urempango mingi kwa hiyo uko acha Mungu wa Mungu, liwe baya liwe zuri litakalo kupata. Ukiwa mcha Mungu, kuna mpango wa Mungu kati kati yake. Tutaiona ni tunazozunguka Biblia nzima. Kuna vitu vingi sana vya namna hiyo, eh mistari mingi. Mstari wa saba anasema, mstari wa saba sura ya leo. Eh anasema, Mungu alinipeleka mbele yenu kwa masazo katika nchi na kuwaokoa kuwa ninyi kwa kwa wokovu mkuu. Kwa hiyo kumbe kuuzwa kwa kwa Yusufu ilikuwa ni lengo la kuja kuoaokoa e, e, familia ya Israeli na taifa la Farao. E, wakati linatokea nani angeweza kuhisi kwamba ulikuwa ni mpango wa Mungu? E. Na mstari wa nane anasema Mstari wa nane, anasema, "Basi si ninyi mlionipeleka huku? Ila Mungu naye ameniweka kama baba kwa ninyi mlionipe e, e, kwa Farao" na bwana katika nyumba yake yote na mtawara katika nchi yote ya Misri. Ansema ya niendea kuadhibitishia. Anamwambia sio ninyi. Yaani hata kama mliniuza lakini ukwane, mpango wa Mungu na nini? E, kwa hiyo naomba haya maneno yatupe faraja. Unapitia katika chambo lili. Ma Adamu uko chini ya uvuli ya upendo wa Mungu, ya neno na Mungu. Unatafakari maneno ya Mungu. Kule kwenye makalisa makalisa yao waenda hii hoja ipo pia inafundishwa kila ni katika tamaa zao ni katika kulikataa neno la Mungu ni ukimzomea msali mmoja asema hapana usikubali hapana Mungu anataka ili kusudi nguvu zake ziweze kudhihirika tuweze kumkubali kamili kamili ndipo nguvu za Mungu zinapo timia eh eh, eh mtende haya ujumbe tunapata eh ndio huo kwamba hakuna eh jambo linalotokea kwa wacha Mungu wa Mungu bila Mungu kuwa na taarifa mwanza. Watu wanaweza kukuonea, watu wanaweza kukupiga, watu wanaweza kakunyanyasa kweli kweli ukanyanyasika, unajua? Ukanyanyasika kweli kweli kabisa na wanyanyasaji, wa wate, watesi, wataitwa kwa lugha ya kibiblia watesaji. Wapo. Wap, leo hii kuna watesi katika ndoa za watu jamani. Ndoa inakuwa na mateso <laughs> makali kwa Lakini Mungu anasema wa alichokiunganisha wanadamu maacho kiongesha Mungu wanadamu sikitenganisha leo yeye ah, kidogo tu embe pale kimbia ukapata uchukua nani uje haraka kwangu sasa alikuwa anakusumbua eh hey, njoo Mungu anachose Mungu anataka pia tueni mateso waliopata Yusufu angesema ah yanatosha bana akakimbia huo mpango wa Mungu ungetimia au susingetimia mimi nakuomba wewe, kijana, wewe mtu mzima, wewe nini tujifunze ku, ku Anasema anasema nali mngoja Bwana kwa saburi. Mrango wa 40 wa kitabu cha saburi, wana siko nimeupanga huko. Upo pale. Sura nzima ya mrango wa 40. Sio nani mngoja Bwana akaninamia, akanitoa katika shimo, akanipandisha, akaniweka juu ya mwamba. Eh. Lakini Mungu anataka saburi. Anasema je, atakapokuja dunia ataikuta hiyo imani? Eh anasoma katika Luka 12 pa. Eh. Mtushome katika kitabu cha Immiseri tulisoma kwenye kitabu cha Yohana wale ambao tuko nao hapa. Ini waya tuirudie eh anasoma katika kitabu cha katika injili ya Yohana mlango ule wa, kum, wa tisa na wa 9 na 11 kuna vi, visha viwili vibaya lakini vivyo kwa na makusudi ya Mungu. Eh unasoma katika Yohana tisa Mstari ule wa 3 biblia nasema Yesu akajibu Yohana tatu mjili Nasema Yesu akajibu huyu hakutenda dhambi wale wazazi wake bali kazi ya Mungu uzidhihirishe ndani yake mfano wa huyu huyu alikuwa ni kipofu kwa mtu mzima Tangu kudharauka kaja kuona jua e? alafu ndo wanafunzi bwana huyu mtu huu wake ni dhambi ni babake mama yake wamemfanya zambi mpaka mtoto akakampata haya mtu mzima huyu zanasema wala siyo baba yake wala siyo mama yake wala ye mwenyewe bali hii huu dhaifu hiki kilema ama tatizo ni ili kusudi kazi za Mungu ziweze kudhihika na kwenye ili tukio walipona wengi sana hata baadhi ya mafarisayo eh mlango wa kumi na moja Biblia inasema mstari wa 4 Yohana hiyo hiyo 4 anasema naye Yesu aliposikia alisema Ugonjwa huu si wa mauti bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu ili mana wa Mungu atukuze kwa hiyo. Tunaona kuna ugonjwa na baraka ulikuwa kwa kifo. Huyu ni ni Lazaro Wanaomletea Yesu alipokuwa kwenda kujificha, eh, wao walikuwa Wayahudi huko Bethany kusini mataifa. taifa eh, wanaume wamea rafiki yako yule mpenda sana Lazaro amekuwa anaumwa sana. Eh, ugonjwa si ugonjwa tu wa hivi hapana ni ugonjwa wenye kumtukuza Mungu Hivi unajua kuna watu ambao huokoka baada ya kuugua Amen Sasa ipi nzuri a aache akae duniani aje asubiri moto wa wa, wa jehanamu au auugue afalafu aokoke Aumie kidogo Hii ndio hali ya Yusufu ya Razaru Eh Kuna watu kuna watu wanaokokeaga kama magerezani katika kufungwa unakuta mtu alikuwa ni jambazi lisilo yani lisilo kwa lolote lakini unasikia amewekwa ndani amefungwa yuko mwaka ngapi unakuna, anarudi ameshawakoka na anamhubiri Kristo mm -hmm. eh, mm -hmm. eh. kwa hiyo kuna mpango wa Mungu katika kila jambo na hasa kwao Wamchao na hata wasio mcha Mungu wakati mwingine anajitwalia watu kutokea huko duniani na katika kundi lake lakini hasa wanaomcha anakuwa na vitu fulani ana vipanga. Yeah. Kwa hiyo tulijua hilo nalo na wakati mwingine tukijua hilo ni rahisi kusubiri kwa saburi. Na subira. Eh. Yeah. Biblia nasema katika Zaburi ya msikiamistari najua mistari hii duniani huwa hai, haiuzi, haikubaliki lakini sasaiko kwenye Biblia emngoje nisome. Zaburi ya 119 ile ile sura ndefu kuliko zote kwenye Biblia nzima tabia ya 119 tisa leo nasema mstari ule wa Allah inena haya maneno ni, ni Daudi katika roho Zaburi ya 119 Tisa mstari wa 67 anasema hivi Nasema sikiliza Daudi anasema hivi katika roho anasema kabla sijateswa mimi nalipotea lakini sasa nimeri nimeritia nimeri, nimeri nimeritii neno lako ndana amesikia mstari Anasema, nasema mimi kabla sijapitia kwenye mateso mateso nilikuwa nimepotea. Labda kabla sijaogu. na sijafikwa na majanga kwenye familia yangu. Labda ya kabla ndoa yangu hajafa. Ya kabla si ni, ni, nilipokuwa nakula vizuri na mambo yanaenda vizuri nilikuwa nimepotea. Lakini anasema sasa nimeritini neno lako. Amen. Eh. Labda huyu Yusuf asingeenda Misri akawa chini ya, ya, ya ya ya, ya utumwa na nakongwa na, na mke ni angeku angeze angekuja ange kukengeuka kama mtoto wa tajiri mkini Kwa hiyo unapokula mcha Mungu maneno ya Mungu unatemea katika mapenzi ya Mungu yatakao kupata wote kujua Mungu ana taarifa na amen ya jua na ana mpango mimi Anasema katika mstari wa Sabina moja tulikuwa kwenye 67 Zaburi ya 119 71 anasema ili wa ajabu mseka mahiya huaiuzi kwa wakristo anasema hivi Ilikuwa vema kwangu kuwa na nipate kujifunza amri zako unajua kuna watu watu ambao hawajateswa hajafungwa hajapata haja vipigo hajapata matatizo haweza kujifunza amri za Mungu eh, anasema lakini kwangu ilikuwa vema mimi laanaikasema kwamba Yusufu katika hatua hii anasema ilikuwa vema kwangu kwamba na liuzwa nipate ku, kuwa mtumishi wa Mungu kwa kiwango cha Yusufu na nipate kile cheo mhanga alikuwa mtu wa pili kwa ukubwa. Eh. Kama kile angebaki kanani angekuwa kama kijana tu kamtaani. Angekuwa akina akina Yuda janga angekuwa anakuja anaenda kuemea. Lakini yeye ndiye anauza chakula dunia nzima ya wakati ule. Eh. Wabibi unasema ilikuwa wema kwangu na aliteswa nipate kujifunza amri za Mungu. Watu wengi hawajifunza amri za Mungu. mpaka ateswa Hivi unaweza kukuta mtu anaenza kuwa ni mwizi kibaka akakamatwa baada ya kuteswa akaacha wizi. Anabwa amejifunza amri ya kutokuiba. <laughs> eh? Unaweza kuona kwa macho kwa kusema ni jambo baya lakini ni bora labda angeendelea angekuja kuua kabisa eti Eh, kwa wakati mwingine tunapopitia kwenye mambo fulani eh, eh tu, tu, tu, tu, tuweze kujua pia kwamba wakati mwingine ni mpango wa Mungu kwa ajili ya kutupeleka katika maksudi mapana makubwa bora zaidi eh Ile unajua kwamba ngoja twende katika uharisia baadhi wa mambo sasa. Maana mama tulikuwa tunasema ni mambo yanaishi katika maisha yetu. Na tujifunze kuhubiri namna hiyo na, na kuhubiriwa namna sasa ndio sasa kwambewa, unaanza una, una mwanzo mpaka mwisho mju na namwambia tu mambo kutokea pale ana, ana, ana, ni, ni kama anasimulia kile kisa wakati Mungu ameshakisimulia wewe kihamishe kutoka kwenye maisha ya Yusufu katika maisha huyu anayesikiliza sasa ndio maana sasa yone katika maisha yetu kila siku. leo hivi unajua kwamba kuna machine ya mamisi, mamisies hiyo E na na na na, na wale wanayotoshiji wasichana bora wazuri siji wanajulikana namba moja namba sio? Hivi una, una taarifa kwamba sio mabinti wale wanajulikana kwamba ni wazuri wanaojenga familia wanaw, wale wale wa kawaida ndio wanajenga familia mna hizo? Amen. Mamisi wanaweza kajenga familia? Bana kwa hiyo unaweza kukuta katika yule anayeonekana labda unasema labda mbona mimi sikuzaliwa mzuri kama yule Mimisa, mimi sihamishi katika uzozuri bali wemnisame. Eh, lakini ndivyo inavyojulikana duniani. Mbona mimi sikuzaliwa mzuri kama yule? Kumbe Mungu alikuwa anataka uwe na familia. Eh. Hivi unajua kwamba kina baba wanaokuwa mababa wazuri kwenye familia zao. Sio wale masuperstar unasikia unatembea na kutasii unasikia kifua kimejaa, amechonga na o na nini ni superstar anajulikana mzima Pana unakuta wale wa baba, wale baba waliojificha nyuma nyuma wale jeu mm. wanaokuwa wanaweza kalea mke kalea akalea watoto akatuza mke mm. eh. na hata wakati unamtafuta mwaniza angalia mara mbili mbili eh sasa unaosema ninaingeaje ninakuja kwamba kuna makusudi ya Mungu unaweza katika ile hali ya kuwa wa nyuma nyuma dhaifu dhaifu ya mgeni asijua kuongea kumbe nilikuwa na makusudi ya Mungu likusudi kitu jambo fulani litimie lisingekuwa hivyo lisingetimia kweli eh eh hivi najua kwamba viongozi wazuri sio wale hata katika uongozi tu wa kawaida sio wale ambao anaonekana ni, ni ni ni masuperstar hata alipokuwa mashule na alikuwa anaweza vyote alikuwa ndio mjuzi wa kila kitu hapana anatokea tu mtu wa chini tu wa kawaida unakutendia naongoza mtaa unasika ndio mwenye kiti He. hawaji wale wakubwa wajuzi, wa mambo nasema mwenye kitu mtaa unakuta tu ni mtu mdogo mdogo katikati yao lakini ndiye ya anayetoa mashauri Eh eh Eh, eh. eh. katika wakonito wa pili tufunge hiyo hoja mlango hii huum sana ni mstari mzuri kidogo eh, yote mizuri kimsingini E, anasema katika kungoja nisome katika Okay, tuisome katika Kiswahili tu haina shida. Eh, anasema katika kungoja wa 2:11 anasema hivi. Kungoja wa 2:11 6 anasema hivi. wa 2 Emtijifunze kutoka kwa Paulo. Anasemaje kwa habari ya huduma yake? E, kwa habari ya huduma ya Paulo. Hivi unajua kanisa linalo mcha linayohubiri njiri sio lazima liwe ndo lile kuu bali mpaka hewani watu wakaona minara yake wakiwa mkoa wa mwingine. Bwana Yesu kawani baada. Na ninathibitisha kwamba tuafanye hiyo pia. Eh? Yeah. Sema katika wakonito wapini, wa pili mlango ule wa 11 mstari ule wa sita nasema hivi. Lakini Paulo nasema "Lakini nijapokuwa japokuwa mimi ni mtu asiyejua kunena, huyo alikuwa ni mhubiri ndio makanisa yote unaweza kusikia kwenye biblia lakini anasema mi wala mimi sijui kunena e? hii si hali yangu katika elimu ila katika kila neno imedhihirishwa kwenu kwa hiyo tunaona pia sio wanenaji wa wazuri wenye kupanga sentensi vizuri wenye kupendeza ma, masikio ya watu walaoweza kunena maneno ya Mungu na ukisema kwenye King James wala hakuna maanaisha moja kwa moja maneno. Hakuna nasema kunena tu kwa kawaida nasema ijapokuwa even though i am rude in speech. Nimeangalia kwenye King James. Rude ni maneno mm, ambayo ni yaani sio ya kufutia vutia. Unajua ushasikia unakana na mtu ukia nena unasema rutari kufiti kufiti. Nasema ndio alikuwa baba aina ya Paulo. Ingine nasema Mungu akatumia mtu na namna hiyo kuweza kunena mengi kabisa yanayotufaa mpaka leo. Mpaka leo nzama katika wakolito wa kwanza mlango ule wao. Wakwanza wakolito wa kwanza, mlango wa kwanza wa wakolito wa kwanza. Tuko kwenye kwento hii kushoto kidogo. Wakolito wa kwanza, hebu tusome mstari wa sana huu. mstari e, ni ni miongoni mwa ile mstari huo wakristo wa Kristo wa, wa Lakini e, itategemea utakapo kuwa na na uwezo huo. Wakolito wa kwanza 1:27 mpaka 27 na nasema nasema, bali Mungu aliachagua mambo mapumbavu ya dunia Awaaibishe wenye hekima tena Mungu alivichagua vitu zaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vitu vilivyodharauliwa naam vitu ambavyo haviko ili avibatilishe vilivyoko mstari wa 29 nasema mwenye mwili awa yote asije akajisifu mbele za Mungu Utaratibu wa Mungu ni kuchagua vitu vidhaifu dhaifu. Kama ni ndoa anatafuta yule ambaye sio mzuri. Amwaibisha yule ambaye anajiona ni miss wa Tanzania. Na taarifa hiyo? E, kama ni kanisa anaweza kutafuta mabati, lenye mabati mabati ili kusudi aibishe mahekala. Ndio utaratibu wa utendaji wa Mungu. Anasema anatafuta vinyonge, akatafuta vidhaifu, anatafuta visiofa, anatafuta wasiojua kunena, anatafuta watu wasiofu. Yani, kwa ili kusudi mwanadamu asijakajisifu na tunataka hapa hii hoja. E, Mungu ana uwezo kuonekana katika njaa, katika umasikini katika tabu katika vifungo, katika shetani, katika hofu ili mradi unakula neno lake kwa kila siku kwa siku. Hoja e, ya 3 e, nasema e, ningetamani nisihubiri vitu vingi lakini sasa sura nzima ina vitu vingi na nashindwa kuviacha. Nasema katika hoja inayofuata anasema e, Bibi nasema mtapata mara 100 katika ulimwengu wa sasa na uzima wa milele. Tunaona taswira ya Mungu kuwalipa wachamungu wake mara nyingi zaidi ya walivyowekeza. Njoo Mungu ndiye anatoa riba kubwa kuliko Bibi nasema ukiweka kwangu utalipwa mara 100. Kuna benki inaweza kukulipa mara 100? Kwanza benki inakula ile hela yako. Ukiweka laki moja baada ya muda mfupi unakuta 18000. Kwa hiyo wala baada ya kuongezea rimba inanyang'anya kwa Mungu anasema mtalipo mara 100 katika ulimwengu wa sasa hemsome tusome kwanza mstari wa tisa wa sura ya leo paka wa 23 na <coughs> 9 na tatu ni marefu kwa hiyo nitakuwa na kuchukua mistari michache michache hemsome tusome mstari wa 20 Biblia inasemaje Biblia inasema mstari wa 20 maneno 45 20 anasema hivi wala msivikumbukie Yombo vyenu Maana mema ya nchi yote ya Misri ni yenu. Hii ni tafsira ni tafsira ya Yusufu akifanya kazi katika taswira ya Kristo ya Mungu ya watu kutoka duniani kuwaleta kwa Mungu. Eh anasema vile vyako nilivyokuwa navyo usivikumbuke kumbuke anasema ah nilikuwa na nyumba huko nimeiacha nilikuwa na vitu anasema pana wewe viache hivyo njoo tukachukue vyangu. Eh vingi zaidi Ndiyo taswira iliyoko pale. Eh kama usikumbuke ulilikuwa na nacho, kumbuka vile utakavyofeo. Eh wakati mwingine mtu anaanza kasema, sasa nilikuwa na ndivyo nilikuwa, nilikuwa na vitu vyangu, nilikuwa na marafiki zangu, za nilikuwa na mipango yangu. Sasa ninaanza tena nianze nina kusoma Biblia na kuishi Biblia na nini? Anasema ndio. Kuna vitu nilikuwa nazo huko, lakini litakuwa vichache kulinganisha hivi nitakafukupa mimi. Nasema viema vinono vya Misri vitakuwa vyenu. Eh, katika mstari ule niikuwa anachambua tu baadhi ya mistari. So sura yote e, ina, ina tusome e, mstari wa 18. Eh mstari wa 18. Sikuwa tumesoma kidogo. Anasema mstari wa anasema hivi, kisha mkatoae baba yenu na watu wa nyumbani mwenu Mmkanijie nami nitawapa mema ya nchi ya Misri nanyi mtakula unono wa nchi. Hiyo ndio taswira. Biblia nasema njoni kwangu ninyi wote mnaoateseka na kueremewa na Misri. Eh, hii ni taswira ya kutoka huko kwenye mipango yetu yetu huko na kumwelekea Kristo. Na kumwelekea Mungu. Mm. Naye anawaambia mkija hamtakuja bure, hamtakuja watupu, mtakula mema ya nchi. Eh, anasema mstari ule wa kwa 23 tulisomazo tunasema 18 20 tume na 23 nasema, na babaye akampelekea kama hivi punda 10 waliochukua mema ya Misri na punda wake kumi waliochukua nafaka na mikate na chakula kwa babaye njiani na akawapa na mavazi Benjamin akapewa peya tano za mavazi eh zamani wakati teknolojia za mavazi ilipokuwa ndogo angeza kuwa navazi moja Yesu alikuwa na vazi moja tu mda wote alikuwa anakuwa nalo tu na akina petro inaonekana hawakuwa na nguo nyingi lakini yusufu anampa anampa mara tano je haweza kampa mara 100 hebu katika kitabu cha e, cha tueleke katika tu, tu, tuangalie katika maisha ya uhalisia wa mkristo wa leo katika kitabu cha e, sasa katika matayo nataka matayo matayo 19 matayo 19 27 nasema hivi matayo 19 27 matayo 19 27 vile 19 27 vile nasema nipo petro akajibu akamwambia tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata hii ni kutoka kuacha vitu vilivyokuwa navyo inakwenda kumwenea yusufu taswira ya kristo tutapata nini basi Eh Yesu akamwambia mimi na ya kwamba ninyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya mtakapoketi mt, mtaka mwana wa Adam eh katika kiti cha utukufu wake ninyi nanyi eh anasema mtakapoketi mwana wa Adam ninyi nanyi eh mtaketi katika viti 12 mkiwa hukumu kabila 12 za Israeli na kila mtu aliyewaacha nyumba eh hiyo na kina kina e, wana wa Israeli kuacha vitu vyao vya kanani vile e, by the way naomba ireke vizuri huwa kuna tafsira kwamba Misri ndo duniani kanani ndio kwa Mungu sawa ndio hiyo mpango mkubwa huu lakini hapa ndo wanaanzia kwanza kanani wanaenda Misri wanapata vinono vya Misri lakini baadaye watarudi katika nchi yao ahadi na wakati mwingine vitu vingine tuvvikataa Mungu anatupa vile vile lakini kwa hiyo tunaona taswira ni kwamba ni tunatoka kwenye mipango yetu tunaenda kwenye mipango ya Mungu. Eh? Anaendelea mstari wa 19 ni kwa 29 ni kwa sijaumaliza anasema na kila mtu aliyeacha nyumba nandugu, ume, na ndugu wa kiume na wa kike au baba au mama au watoto au mashamba kwa ajili yangu kwa ajili ya jina langu atapokea maramia na kuurithi uzima milele. Watu wa hatuamini wa katika haya mambo lakini ama hapo ndivyo yalio. Eh? anasema kuacha wakati mwingine unaweza kulazimika kuacha nduguza unaweza kulazimika kuwacha mme mke watoto kwa ajili ya Kristo. Emejiulize kwa mfano mume wako hajaokoka. Mke wako hajaokoka utafanya nini? Utasema kwamba ni si kuacha kwa maana kwa kwamba labda ndio mmegombana unafanya lakini ukajukuta umelazimika kumwendea ku, Kristo hata watoto wakati mwingine. Kwa hivyo ndicho kima maandiko haya lakini tuna katika Mark Mlangu wa kumi, naongeza maneno kidogo mstari wa 30 anaongeza anasema pia kunaweza kwawepo na mateso Yusufu alipata mateso kupata mateso hayapata katika Marko kumi, anasema mtapokea maramia lakini na mateso pia anaweza kwawepo Jeeni lazima sio lazima kwa nani eh kwa hiyo tunaona hoja kwamba kuna tabia ya Mungu ya kutulipa maramia mara mengi kutupa vinono vya Misri tunapokuwa tumekubali kuacha vya kwetu tukamkaribia yeye. Hebu tujiulize akina yusu, akina Yuda na baba yake. Kama na njaa wapiga inawapiga, wangeng'ang'ana, wangeweza kupata, wangeweza kupata vinono vya Misri kama ambavyo walikubali wakaviacha vile wakaenda Misri. Bada. Lakini ndani yake kulikuwa mpango pia wa Mungu kutimia. vitu vingi sana vilifanyika pale. Eh? eh. nasema katika kitabu cha muda unaenda Isaya e, ende pale jamani tusome maneno mwewe ukajua lini tutapata nafasi hii tena. E, Isaya tano Bibilia nasema twende haraka kidogo. Nita, nikifika nitaanza Isaya tano sura wa kwanza anasema haya kila kiu njoni majini nanyi naye asiye na fedha njoni mnunue mle na njoni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani kwa kutoa fedha kwanini kutoa fedha eh kwa, kwa ajili ya kitu ambacho si chakula ndivyo ilivyo mungu eh ah, akina yusufu akina ah, um, israeli na, na familia yake walikuwa wanaitwa tu kwenda misri sio kama asemwa njooni mkanunue hapana njoni tumka kae mle ndio taswira ya kristo njooni mshike mungu anatupa ahadi ya kututendea yote haya bila kutudai kubwa tu tayari tu kuviacha yetu na kuenda katika programu ya Mungu. Eh anairudia ana, ana, ana, katika ufunuo mlango wa 3 mstari wa 18 anasema ana, kwa nini? Anasema njoni kwangu mnunue dhahabu iliyo safi. Eh anasema ninyi mko uchi mna njama. Leo hii watu walio walio shiba anakutana na ana, ana kaangali kake kama kachovu ka, ka ana nini lakini anakataa ingine anaona kwamba kalam tosha. Hapala. Mungu zitu injiri, sehemu, na tulisha sisi tunapopeleka injiri tunanona unafikia sehemu nakuta mtu ana kake yake kama wakati juzi kake bwana njoo hapa injili haitapokelewa kana mtosha unasema pana una, una, una, una atakupa zaidi ya hivyo Hoja mm. ya mwisho sasa vizuri kuwacha vitu katikati eh, eh mstari wa 40 na mstari wa 24 mlango wa 45 ule huu naomba ni, ni usome kwenye King James. Jamani tuwe tayari kuchukua muda wa ziada kujua kweli. Mstari wa 24 anasema hivi. So he sent his brethren away and they departed and he said unto them See that ye fell not out by the way. Anasema akawatuma akawa akawa akawatuma akawa, ndugu zake waende alikuwa anawatuma kwa baba eh Anasema lakini angalieni msije see that you don't fall out by the way. Anasema msipotee, ku out ni kama kupotea. Yaani nimewapa ujumbe mwende, mrudi. Eh japo anasema msigombane. Muone hata maana yako. Ku... No, Hebu no, naona kwamba Biblia ya Kiswahili inasema vitu ambavyo sio hii. Alikuwa na wasiwasi gani kuhusu kugombana kwao ncha? Wasiwasi alikuwa nao ni kwamba hii hadhi hapa ya kuja na, ku, na, na inaweza inawezaestimia wanaweza kufika nje wakabadilisha mawazo wakapotelea huko Ndiyo ilikuwa wasiwasi ya wasi kweli na ndiyo inaonekana kwenye King james lakini msigombane sasa wangegombaniani eh na unaona haireti maana kabisa hem katika hoja fupi ya kufunga ya mwisho kabisa inasema hoja ya mwisho kabisa na ni ya msingi kidogo eh lakini sio fundisho la doctrine ni ni fundisho tu la namna ya kuishi sawasawa sawa katika maisha yetu. Inasema upendo wa mzazi na mwanae. Em twende katika mlango wa Ule mstari wa tatu na nasema hivi. Mstari wa tatu sikiliza anachosema. Yusufu akawaambia ndugu zake, mimi ni ndugu, mimi ni ndimi Yusufu baba yangu angali hai bado. Huyu mtoto katika vitu ambavyo zinakuja haraka sana katika fikra zake ni yule baba yake mimi ndimi Yusuf hajawahiambia kitu chochote kani sema baba babaangu bado anaishi leo hii ni watoto wangapi ambao watamkumbuka baba yake na je kwa sabuka. hata akifanikiwa mambo yake hata kwamba eh e, baba yangu anaishi unaweza sema ni, ni kweli iko hivo ndio iko hivyo kwa sababu leo hii watu wengi anaweza kafarikiwa na kukuta kwa atwanza siwa lakini sio kwamba anakuwa ni mkengeufu wa kwanza pana Alia anza ni nani ni yule mzazi tukubaliani ni yule mzazi baba wa leo sikiliza baba wa leo kitu kilichojaa kwenye moyo wake sio mtoto wake ni mpira football world cup siji simba yanga Ndivyo vimejira kwenye moyo wake kabisa yani vinapita kwenye fikra zake hauwezi akawa na muda atacheza hata akicheza na mtoto wake dakika mbili tatu na nini na kujificha ni, kujif, ni kuficha nasema kitu kinaniuma na nimekiona eh baba wa leo sio yakobo sasa eh kitu ni michepo yake dokora apotee nyumbani siku 3 mfululizo, watoto amelala sangapi, amka sangapi, wanafanya nini, kama ni shuleni wamefukuzwa wanafanya nini? Lakini anaitunza anay, mchepuko wake. Wa baba wangapi wa namna hiyo? Tuwapi 80%. Wengi. Wengi. Wengi. Sana. Eh. wake ni simu yake. Yaani chukua saa moja akiwa nyumbani utafute muda ambayo yuko anaongea na mtoto wake na watoto wake na muda ambayo yuko na chati na simu yake simu yake DSTV yake pombe zake hata safari zake kuna watu ambao safari nyingi anazitengeneza tuili ili mroda na watoto wake na kuhakisha anawaambia ah mimi nimetoka jwamosi wata, watanisumbua watoto nitarudi jioni naambia ukweli nimeiona nimesikia na tunaishi navyo sasa huyo mtoto wake huyo akishafika Misri hatawahi kukumbuka kusema jamani mimi ndugu ni Yusufu ndugu zangu baba yangu bado yuko hai hawezi akaumbuka hana nani sema na nitarudia usipo na hili na uhusuo wote baba na mama sisemi hivi kwa mfano wa baba tu baba ni mfano kwa sababu alikuwa na amesema humu lakini ndivyo nilivyokuambia mama zao tena kwa mama zao Salima ameshakuambia zaidi na kuhakishieni eh kweli ni kazi zake ni shule zake mimi najua mtu ambaye anadondosha katoto chini papa ana majabu biaga na kimya anasema nimepata scholarship na nenda Ulaya. Aya tuulize kati ya scholarship ya Ulaya na haka katoto ambako akaja kunyonya hata akaja haka, ni, ni nani ambaye katika hao kumekuwa amekuwa muhimu na akaka katoto kweli? Hapana. Hapana. Ulaya. Ni kazini kwake. Eh, leo hii ni watoto na mama ngapi wananyosha watoto wake mwaka mmoja miwili? tuseme wachache mtumishi. Tukitoelewa vizuri. Wachache. <laughs> Haifiki miezi mitatu. Eh, ashaw mtupa. Eh, akibahatika. Sasa hivi watoto wangapi? Leo hii walezi wa watoto ni wadada. Wasaidizi wa kazi. Ndiyo e. wana wale watoto wa watu. kesho na kesho watoto wa siku hizi wabaya Hawapeli baba zao, hawapendi mama zao. Jamani tuseme ukweli ni uwongo chini si, nimesema Kiswahili sahihi nisame. Mimi yaani tuseme ukweli hicho kitu kinachoendelea kitazaa matokeo mabaya. Nifaf, Nifafanue zaidi. Na jambo jingine? Mtoto hata tunachogangana kipengele cha mtoto na mzazi. Eh? Mtoto hana tofauti sana na na mwa. Ni yaani eh na ndio sababu akasi okay, si taji kwenda huko ukisoma katika ya tano neno anasema mbwa anamjua bwana wake, e, punda anamjua mlisaji wake na nini lakini taifa langu halinijui mimi. Eh, mtoto mbwa unaweza uka ukamununua ukamfuga ukamweka pale, usipokuwa unamlisha hata kujua, anaweza kukungata akakula nini? Akakula roho. Lakini akishakujua atakuwa ata, ata, marafiki. Ndio yani ndio nikasema kama ni mzazi, awe baba awe mama, Kama hujamzoea kusikia joto lako la ujanani usijo usijokamletea baridi lako la uzee. Ndio manake? Ndio maana. Ndio maana. Tume methali 13 tufunge. Thari 13. Eh, ni tarimu 13 methali 23. Eh. 13 24 anasema hivi ithari 13 24 pia anasema namani tujifunze wakati mwingine kukaa na watoto kuwalea haivutisi rada kwa kishini lakini ni jukumu la wazazi na tukisema wazazi hatuna maana wale wazazi wa leo na wale ambao ni watoto leo watakuwa wazazi wakati wao e, eh hii watoto wanaishi boarding baba yuko dare salamu baba yuko dodoma Baba mama yuko wapi? Wo, wazazi wako wametawanyika popote walipoenda au wote wako kwenye mji ule ule lakini mtoto wamempeleka boarding ili kusudi wana uhuru wa kufanya vitu vyao. Ndiyo siyo. Boarding nyingi. Of course na shule nazo zikagundua kwamba aha hawa watoto wazazi hawataki ngoja tu watengenezie boarding za kulazimisha. La saba wote waingie. Hata upende usipende eh hata zile sekondari mtoto mtoto yuko boarding ya hapa Dar es Salaam au yuko mkoa kuna shule ngape anaweza kasoma kwa anatokea nyumbani kwao katika eneo zamani shule ungeza kukuta shule moja mkoa mkoa mzima una no shule moja kwa hiyo mtoto hata kienda boarding angaifuata ingeeleweka lakini unakuta mtoto ametoka hapa sijaamepelekwwa Mbeya anasomea boarding Mbeya shuleni kiwanja chao kimepakana na shule Mama angeza kusoma lakini wamempeleka huko bodi. Ni upuuzi. Na ni ujinga vile vile hiyo yake. Na kesho na kesho utaanza kujiuliza kwa nini amefanikiwa amenisahau. Sio hakukujua. Hakukujua. katika kitabu cha, wa, cha Mithari methali na, ninafunga kabisa. Nafunga na spend sana. 13 24 Naomba ujumbe wa mwisho. Methali 13 yeye asiyetumia tumia fimbo yake humchukia mwanae bali yeye ampendaye humrudi mapema ni pamoja pia na kuwa kumpenda mtoto ni pamoja na kumwadhibu vile vile biblia inasema mtu asiye tumia fimbo kwa mtoto wake anamchukia dunia ya leo inakwambia huna ruhusa ya kumchapa mtoto na ukimchapa mtoto ni mzazi mbaya manake wanachokwambia mchukie mwanao ni cho sema Biblia. Sasa hii dunia ndio inakupa wewe mtoto au Mungu aliandika Biblia ndiye anakupa yule mtoto. Aliyekupa mtoto amekwambia na utaratibu wa kumlea. Dunia ambayo hayakupa yule mtoto inakuambia utaratibu mwingine na wewe unaona ndio sahihi. Ni unafiki. Ni unafiki. Msali wa mlango wa 23 tutafunga hapa. Huo wa mwisho. Baada ya hapo nikilieta msali mwingine huondoke. Nitakwenda na sisi kweli. Eh? Msali 23 Mstari wa 26 ya Biblia inasema hivi. Mwanangu, nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zaani. Mungu anatutaka tuwape watoto kwa tuwafundishe watoto kwa macho. Yaani waone njia zetu ziwapendeze watoto. Yaani atuone. Sasa, mtoto huu uh, um, msana unaanza kutimia kwa watoto wa boarding huko. Hu um, mtoto huu um, msana unatimia kwa utaratibu wa mzazi haonekani. Na mzazi hapa sana sana, sana mlezi wa mtoto kwenye eneo hili ni, ni mama lakini yeye amekimbizana na kazi zake na, na, na baadaye unashika kujua nene na la kulea mtoto na ni mama na ni jukumu pia la baba kuhakikisha kwamba kwa sababu ndio natoka basi hii nyumba isipate upungufu huyu mama asipungukiwe Alee na ndiyo ulikuwa mpango wa Mungu hmm. lakini leo dunia inasema pita huku pita huku mtoto tajiju mtakutana huko mbele ya safari sawa tutaona matokeo yake Baba Mungu dushukuru kwa neno la leo. Asante kwamba Mungu hata sura hii tumeweza kunena na mioyo yetu. Na kwa makusudi yako Mungu. Tuna, naomba baraka zako zikamatane na watu wako tunapotawanyika. Ukawalinde Uka, na kuwatunza Mungu. Ukawafanikishe makusudi yako Mungu yakatimike katika katika maisha ya watu wako Mungu. Baraka zako zikojiao. Nakushukuru sana katika jina Baba mana, na Roho Mtakatifu. Tunao nia tunatokea yote. Amen. Amen.